Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 8. august, og her til morgen skal vi forbi Kina, hvor nyetal sender aktierne i rødt. Det skal også handle om en voldsom kurseksplosion i en amerikansk aktie, og så skal det handle om to konservative ETF'er, der må lukke og slukke. Men vi lægger ud med en historie om Sydbank, der er bekymret for aktieudsigterne resten af året. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. De globale aktiemarkeder vil levere et lavt eller negativt afkast i de kommende år. Sådan lyder det i en frisk analyse, der har taget pulsen på de globale aktiemarkeder, og som aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen, står bag. De lave afkastforventninger betyder dog ikke, at man bør skille sig af med sin aktier, understreger aktieanalysechefen. Han uddyber. Det er ikke det samme som, at vi mener, at kunderne skal sælge sine aktier, men det handler om, at man kan tage toppen af sine eksponeringer og finde ud af, hvor man skal placere sig, fortæller altså Jakob Pedersen til Vester og tilføjer, at det lige nu er svært at få øje på, hvor der kan komme positiv indtjening fra. I øjeblikket har Jakob Pedersen og Sydbank større fidus til amerikanske aktier end til europæiske, men det er heller ikke betyder med, at man overhovedet ikke skal være eksponeret mod Europa. Han siger, vi har bedre forventninger til de amerikanske aktier i forhold til Europa og emerging markets, selvom USA stadig er dyrt. Men det betyder ikke, at man ikke skal være i Europa, men måske skal man bare være lidt mindre i Europa, siger han. Og du kan altså læse den fulde historie med Jacob Pedersens synspunkter på jørinvestor.dk. De kinesiske aktier i Hang Seng-indekset falder ret markant her tirsdag morgen dansk tid. Det store indeks, som hører til i Hongkong, falder med 1,4 procent. Og det sker altså efter nye tal for Kinas handelsbalance er blevet offentliggjort, det skriver det norske medie i 24. De nye tal viser, at den kinesiske eksport er faldet med 14,5 procent sammenlignet med juli sidste år, og det fald var noget større end økonomerne havde estimeret, skriver Bloomberg. Det samme gør sig gældende for importen, som er faldet med 12,4 procent, hvor økonomerne blot havde regnet med et fald på 5,6 procent. Et amerikansk biotek selskab oplevede noget af en kurs-eksplosion mandag, hvor aktien steg over 800 procent. Der er tale om selskabet Vistagen Therapeutics, som mandag har fremlagt positive data for sine spray mod angst. Aktien steg intet mindre end 810 procent til 15,30 dollar. Det er ifølge Bloomberg News den største stigning på en dag nogensinde for biotech -selskabet. Og det er studiet med Vistagens middel Facedinol, der gennem nasal anvendelse har dæmpet angsten hos testpersonerne, der skulle tale i et offentligt rum. I studiet blev der heller ikke registreret svære eller seriøse bivirkninger ved anvendelsen af Facedinol. Og aktion i Vistagen Therapeutics ramte tidligere i år i sin bundrekord efter et fejlslagent selenstudie med en anden lægemiddelkandidat. Vi slutter af i det amerikanske, hvor to bemærkelsesværdige ETF'er lukker ned. Finanshusets Second Vote Fund lukker nemlig ned for sine to konservative investeringsfonde, fordi der simpelthen ikke er nok investorer, som har lagt penge i fondene, de skriver Financial Times. Der taler om ETF'en Second Vote Society Defended, hvor der kun investeres i selskaber, som er for våbenrettigheder, grænsekontrol og politi. Og der er også tale om ETF'en Second Vote Life Neutral Plus, som ikke investerer i selskaber, der er for abort. David Black, som er administrerende direktør i Second Vote, forklarer lukningen sådan her der er en general fiasko i enten vores budskaber eller en forpligtelse fra konservativ og kristne til faktisk at tage meningsfulde skridt for at opponere mod den succesrige radikale ESG woke venstreorienterede dagsorden altså David Black til Financial Times. Og der er ikke kun Second Vote, men også andre udbydere af konservative fonde, som har haft svært ved at lokke investeringer til sig skriver Financial Times. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret det her friske nyhedsoverblik direkte til dig. Millionærklubben sender kl. 9.06 som til vanligt, og så kan du selvfølgelig også følge dagens finansnyheder på jørenvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.